Egy kicsit hosszabb szünet után, július utolsó napján köszöntöm a hallgatóinkat, nézőinket, Sziládi Árpad vagyok, jó estét kívánok! Ez itt a Postmodern című műsor, és bemutatom a ma esti asztaltársaságomat. Mellettem Pinté Robert, vagyis Robesz, aki jó estét, jó szurkolást. információs társadalomkutató. Jobbra mellettem Justin Viktor, újságíró és innovátor. Melyiket használjuk, mert ezen gondolkodtam műsor előtt? a amelyik, amelyik, amelyik szimpatikus. Akkor újságíró és innovátor. Már nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. És Bódi Zoltán, aki a legutóbbi adásunkban műsorvezetőként, nem mondom, hogy debütáltál, mert már voltál ebben a műsorban műsorvezető, úgyhogy ezt ezúton is köszönöm szépen, hogy utólag is, hogy beugrottál a helyemre. Bár ott integettem egyébként a keverőpultnál. Igen, igen. Egyébként egy élmény volt, köszöntök mindenkit. Lesz Most még mint... szerintem így. Reméljük. Csinálhatnánk például olyan műsort is, amiben így a nyelvi témák dominálnak, és akkor adná magát a dolog. Minden nyelv, minden kommunikáció nem, nem fog nehezemre esni. Na így négyen leszünk itt ebben a műsorban ma este, és akkor szerintem rögtön kezdjük is el a post-komment rovatunkat, akik még nem ismerik ezt a rovatot, ugye az a lényeg, hogy a Facebook oldalunkon Postolunk mindenféle érdekeseket videóban vagy képben, megmutatjuk itt a műsorban élőben, és aztán az asztaltársaság reagál rá. Az első bejátszásunk, tehát a rovatban a távlétezést mutatja meg, hogy mire is lehet jól felhasználni a virtuális valóság szemüveget. Nézzük! Ugye ez még megszokott, de az, hogy a fiatalembernek a feje átalakul egy robottá, az már nem annyira megszokott. Nem is alakult át, csak azt látjuk, hogy egy távoli helyen ez az avatarként működő robot személyesíti meg a fiatalembert. És amit ez a robot lát, azt látja virtuális szemüvegen keresztül a fiatalember is, és a boltossal tud beszélgetni, látja a gesztusait, mozdulatait. Mondjuk éppenséggel azt a mosolyt nem láttuk a robot arcán, azt nem tudja közvetíteni, de ettől még ez egy jó pofa dolog lehet. Ketten is tudják használni, tehát a fia is odaült a fiatalember ember mellé, és bármilyen helyszínen ott lehetnek. Én azon gondolkodtam, hogy valószínűleg ez úgy működhet, hogy ott kell lennie annak a robotnak fizikailag is, ugye? Azon a távoli helyen, mondjuk abban az üzletben. Hát amit láttunk, azt én így értelmeztem, hogy ott volt minimum kettő. Két robot. Két robot. De amikor az, az üzletvezetőjével beszélget, akkor elég egy. És, És akkor. Képzeld, hogy bejön még négy vövő. Csak jönnek elő a robotok a raktárból egymás után. De nekem picit egyébként ez ilyen irrealia, nem, nem, nem igazán. A, de azt gondolom, hogy ha ilyesmi lesz, akkor inkább az egy ilyen, ilyen Ready Player van szerű virtuális valóságba fog zajlani, nem lesznek ott fizikailag robotok, hát ez butaság. Ja, hogy már a, a helyszínen is úgy kell kialakítani a virtuális valóságot? Hát én hogy... szerintem ugye nem lesz bolt. Vagy hát szóval, lesz, ha lesz is bolt, mert ugye itt azért, itt, itt nekem a robotok problémája az első, a második az érintés, érint tapogatja a szörvdeszkát, hát azt azért érezni is kell gondolom én, hogy, hogy ez milyen, vagy hát nem tudom, sose vettem még szörvdeszkát, de, de biztos valamit kell vele csinálni, ami ez nem árt, ha a kezemet tudom használni. Tehát a kesztyűk azért tudnak már ilyen érintést, tudnak hatást, nem? Ez egy olyan kesztyű volt szerintem, ami már érintése. Ennyire finom, volt. force feedbackes uh -huh. kesztyű. Nekem egy kicsit amelyzetesen volt, hogy a 2000-es évek elején volt ez a nagy feeling, hogy majd plázák lesznek, és hogy ezekben a plázákban fogunk vásárolni, és hogy majd ilyen avatárokkal mászkálunk, és jövünk, is valódi boltok lesznek, de így mint a dumban így megtervezve benne a játékban. De hogy ez baromira nem jött össze, vagy ez nem erre fejlődött végül is a világ, ez az egyik pont, és szerintem ezt próbálják megint visszahozni, hogy mire lesz jó ez a virtuális valóság, A másik meg, hogy miért robotot csinálnak egy gyerekből, meg egy felnőttből, tehát ezt végképp nem értettem. Tehát, még, tehát nincs kommunikáció egy robotnak, tehát nem tudott mosolyogni, nem tudta visszaadni azokat az érzéseket, tehát ez egy, ez egy, ez egy tök furcsa ez, megoldás ez volt. Mind, ez mindig az, amit mondtok, és mindegyikkel egyet is értek, de bennem most előkerül a praktikumnak a vágya, tehát ki a fene fog, fölvenni egy ilyen bonyolult ronda, és egyébként egészen nevetséges virtuális szemüveget, egy ugyanolyan bonyolult, ugyanolyan ronda, és ugyanolyan nevetséges ilyen virtuális kesztyűt azért, hogy vásároljon. A vásárlásod egy szok ma már sokkal praktikusabb, sokkal gyorsabb, sokkal hétköznapibb, sokkal, hogy is mondjam, csak gépiesebb tevékenység, sokkal kényelmesebb, talán még ez még jobb. Nem akarunk elmenni a boltba már, otthon akarunk ülni a gépünk előtt, valamelyik hordozható gépünk előtt is akár, pillanat alatt meg akarjuk szerezni az adatokat, és és és lebonyolítani a bizniszt. Nem, kétfajta vásárlás van az e-kereskedelemben, az egyik az élmény alapú vásárlás, Vásárlás, a másik pedig a praktikus. Amikor mondjuk kutya eledelt veszel, akkor nem élményt keresel, hanem legyen meg gyorsan, büdös, nehéz hozzá ki, Így és eneket kell ember foglalkozni. Ez az egyik része. Ehhez nem kell egyébként ez, összekattintom, megrendelem, stb. De ez, amit ők mutatnak, ez az élmény alapú vásárlás, az kellene. Tehát el tudok menni egy olyan boltba, ahol fizikailag nem tudok elmenni, mert túl messze van. A bolt ugye meg van építve, az a tér, az létezik, és ezt a kettőt ötvözni megöltvezni egymással. De akkor mert miért nem ő választ magának egy saját avatárt. Mert én ezt nem íértem úgy, hogy egy robottal vesz részt a botnak az életében, mert ugye a következő élet az a csesznypavirágzás volt ott is vannak a csesznypavirágzását robotok. egy hogy húsvér embernek két robot. Hát Igen, egy robot aztán bejött egy másik robot, tehát, hogy a valamelyiknek a kohamisnak kellene. Vagy, vagy a robotnak, vagy a húsvéremben. Furcsa, hogy az eladónak a bele kellett nézni a robot szemébe, szóval ez ami ilyen... Eleve egy nagyon furcsa. De hatás. ha meg a virágzásra gondoltok, akkor meg az meg biztos, hogy Térben és időben az egy nagyon szűk időszegmens, és ez ki tud így választani képen, hogy most a cseresznyefavirágzást szeretnél nézni. Ott is ott van két darab robot a cseresznyefavirágzás alatt, full nincs. time, egész évben. Hát ezért szerintem nem egyetértek az élmény alapú vásárlásra teljesen, de szerintem ez megint csak a kulcs szó, itt a Ready Player van, biztos mindenki már nézi. Montem, mert én ezt nem, hát ez a virtuális nem valóságban játszódó, egy ilyen... Egy ilyen film, igen. igen, tehát ez most arról a mozikban az, az, uh -huh. azt tessék megnézni, mert őrület jó. És ugye, ugye az a helyzet, hogy, hogy az a amerikai piacon, a startup befektetések között magasan mindent visz a, az egyik ilyen virtuális világot nyújtó szemüvegre épülő fejlesztés, amiről még csak azt se lehet tudni, hogy mi van mögötte. Tehát, hogy, hogy ez olyan, ez annyira most jön, amit, ami én is annak idején egyébként abba a cipőbe voltam, mint te, hogy azt, azt gondoltam, hogy ez majd mindent letarol, aztán eltűnt a ja, olyan, a, gondolom azt, ez ügyeztől. Én most gondolom, azt, hogy ez mindent le fog szerintem Ez egy nagyon ez ki kell találni. Olyan, hogy van egy kalapácsunk, csak nem tudjuk, hogy mire való. Ugye ez ugyanis a számítógép 50 évvel ezelőtt. Nekem az tűnt föl ebben az egész ötletben, hogy részelemei eddig is léteztek, akár már 15 évvel ezelőtt is voltak ilyen virtuális szemüvegek, mm -hmm. meg ezek a jó minőségű kiezők, de így összekapcsolva, én legalábbis még nem láttam ilyen alkalmazásban, hogy vásárlásban konkrétan föl lehet ilyen módon használni. Szerintem innentől indulhat a vita, vagy folytatódhat ez a vita, amit most elindultam a műsorban, és lehet gondolkodni azon, hogy mire lehetne még használni. Van még ötletünk egyébként, ami gyorsan elmondható? Zoli? Hát egyébként most így beszéltek nekem élmény alapú vásárlásról, mit tudom én így belemernék ülni egy lámborginibe. Ha összetöröm, akkor összetöröm, kézzel. Semmi gondom vele. És valójában sem törik össze az autó. Tehát az tényleg sose mennék egy autószonba egy, Egybe se, semmelyikbe se, és nem ülnék bele egy autóba, az autószobba. Ezt tudom képzelni ezt a dolgot, de így simán. A Facebook oldalunkon. De ugyan, nem lenne belőle a biznisz. Újra megnézhető ez a videó, és hallgatóink, nézőink is küldhetnek ötleteket, hogy mire használnák ezt a táv létezés alkalmazást. -Modem. A digitális világ érdekes. Egy érdekes megoldással foglalkozunk most a következő percekben. Amikor először elmesélte nekem Justin Viktor ezt a megoldást, akkor hát ilyen hátborzongató érzésem volt, hogy milyen módon lehet művészeti ágokat összekapcsolni egymással, és amikor megláttam a videót, amit küldtél, akkor meg olyan érzésem volt, mintha a Matrix világát valósítanák meg, mert egy táncos hátát láttam az első másodpercekben, amin ott vannak az érzékelők. Szerintem meg is nézhetjük ezt a felvételt töktön, hogy hogy néz ez a táncos. Egy japán táncosról beszélünk egyébként, akit úgy hívnak, hogy Kaiji Moriyama, és ugye itt vannak ezek a szenzorok az ő hátán, és a szenzoroknak a mozgása az ő hátától függ. Hát nem teljesen. A baj nem. A szenzorok mérik az ő élettani jelenségeit, négyféle élettani jelet közvetítenek, vagy adnak tovább, továbbítanak. Ez belemegy egy adatbázist feldolgozó kompjúterbe, és onnan meg egyenesen egy jama egy Yamaha koncert Zongorába. Ez a Jamaának egy, egy ilyen fúziós projektje, a művészeti és technológiai dolgokat, valamint mű, különböző művészeti ágakat Itt Konnak is közben a billentyűzetet, vagy mozognak a billentyűk. És ugye a, a táncosnak a, az élettoni jelenségei vezérlik a zenét egy, egy mesterséges intelligencia a szoftveren keresztül, Túl sokat nem örultak el róla, de azt lehet tudni adatbázis vannak összekapcsolva a mozgásformák és a zenei minőségek zenei variációk, és ezt játsszala az AI, az MI gyakorlatilag a mesterséges intelligencia, annak a függvényében hogy a táncos éppen mit csinál és hogyan. És miket mérnek ezek a szenzorok? Nyomásmérőket? Nem lehet tudni, ezt nem, nem mondom. Hát Életlen jelenségeket mérhetnek csak. Há, tehát mondjuk például, mér. igen, tehát a véroxigén szintet, vagy múzust, vagy hőmérsékletet. Nagyon érdekes, mert ezekből az adatokból egyébként emocionális állapotokra lehet következtetni, tehát hogy mondjuk, ha a táncos átéli azt, amit éppen eljátszik, hogy van egyfajta lelkiállapota, akkor lehet, lehet egy szomorúbb vagy egy, egy vidáman És akkor a durból Moll hang nem bevált hirtelen Tényleg a zene, Igen, Hangulati töltést lehet ezzel esetleg. De ehhez képest gyerek. amit hallunk, az inkább ilyen postmodern eh, post zene. A górtás mű, mű állít elő a végén. Uh, nagyon-nagyon érdekes, tehát hogy a, a Yamaha hogyan jut el odáig, hogy egy, egy ilyen ötletet megvalósít, hogy egy mozgás, mert azért mégiscsak mozgásról van szó, hiszen táncosról beszélünk. Tehát az ő mozgásának a nyomán változnak az életani jellemzői, és azokat fordítja át zenévé. Én, ahol én megközelítettem, és ahonnan nekem érthetővé vált ez a művészet, nekem van egy farkas Gábor Gábriel nevű barátom, aki egyébként táncművész, és ő hosszú évekkel ezelőtt ö, ö, csinált már olyan projektet, hogy színpadra és az ő Mozgásra, az ő mozgása össze volt kapcsolva egy grafikus szoftverrel, és egy nagy kivetítőn festett. Tehát a tánc mozdulataival festett egy képet, és az előadás végére kész lett a kép. Ugye egy számítógépen, és ez ki, ki volt vetítve. Ez egy, ez egy szintén egy fúziós történet. Tehát itt most egyszerűen kicserélték szerintem a festést. Nekem ez volt az első gondolatom a zenére. És ide tenném még egy kicsit azt, hogy én mélyen iszek abban, hogy a művészet szinesztézi alapon működik. Tehát nincs szobrász, nincs festő, művész, nincs zenész, hanem igazán ból művészek vannak, akik mindenben tehetségesek egy picit, és hát miért ne kalandoznának, miért kapcsolnak össze a dolgokat. Tehát nyilván ez a pari, aki ilyen, ilyen látványosan és, és e, e, szuggesztíven táncol, táncművész, ő, ő zeneileg sem mondhatjuk őt analfabétanak szerintem. Persze, ő lehet, hogy nem zenében gondolkodik, tehát ő valószínűleg táncosnak tanult, Igen. abban profi, vagy abban magas szinten művész, csak, és valószínűleg nem is gondolt arra, hogy egyszer majd valaha létezik olyan technika, amivel az ő mozgására átfordítják zenévé. Zoli? Nekem egyébként egy gyakorlati megvalósulás jutott erről az eszembe. Melyik az a zeneművész, amelyik a mozgásával komoly jelentést ad a zenéne, zenéhez. Ez a karmester. Tehát teljesen más élmény megnézni egy koncertet egy szimfonikus zenekarral, és látni élőben a karmestert. Notabene a zenészeknek is a mozgását amit hozzátesznek. Nyilván nem a, a hangszerkezelésről beszélek csak, arról is, hanem az egyéb mozgás elemeket. Tehát egy zongoristának a mozgás az nagyon komoly jelentést ad az eladott darab, előadott darabhoz, de a karmester az meg aztán végképp semmit nem csinál, csak mozog. És mégis értelmezi a zenét. Tehát hozzáad valamit a mozgásával, a zenei élményhez. Ebből lehet talán kiindulni, de itt nyilvánvalóan a, a táncművészeten, a mozgásművészet és a hangzás kapcsolatán van a hangsúly. Az első felvételen egy kicsit azt láttuk, hogy demozzák ezt a technikát, de van még egy felvételünk, amikor már viszont a zenekarral együtt játszik, táncol Igen. ez a japán egy táncművész. A Berlini filharmonikus zenekar kíséri őket, és nagyon érdekes, itt azt megnézzük, mondom el mellette, hogy itt ugye érdemes gondolni egy kicsit arra is, hogy ő a táncával állítja elő a mesterséges intelligencián keresztül a zenét, és azt kell a szimfonikusoknak lerealgálni. Tehát nem kottából játszanak, mintha egy jazz improvizációt látnánk. Azért van előttük kotta, illetve tényleg kicsit ilyen karmester jellege úgy nekéne, hogyha nagyobb vagy intenzívebb mozgásokat is csinál, és úgy van a zenekar is elhelyezve, mintha ő lenne a karmestere, nem? Hát lehet, hogy megvan előre koreografálva, én, én valahogy úgy azt gondoltam, de lehet, hogy én tévedek, hogy, hogy ő spontán táncol, és ami jön, az, az, mert ugye van egy AI beiktatva, most ki tudja, milyen zene jön ki, a de lehet, hogy minden tudunk előre, lehetséges. Mi Szerintem ezt mind a kétféle módon lehet használni. Én azt hiszem, látottak alapján, tehát itt improvizatív előadáshoz is, meg valószínűleg egy megkomponált darabot is lehet vele illusztrálni. Biztos, hogy ki kell gyakorolni, vagy a táncművésznek is gyakorolnia kell, hogy milyen zene jön ki a mozgása a hatására. Szerintem a jövőben itt még hatalmas dolgok történik. Igen, ezt említették is egyébként a hírben, hogy neki össze kellett hangulódni, és hogy belereagálja az ő egyensúly helyzetét is a, a, a zene. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. Egy régi témánk köszön most vissza, hiszen bő tíz évvel ezelőtt foglalkoztunk az unoka nagyi versennyel. Annak idején Dombi Gábor az informum főtitkára volt a vendégünk, és beszámoltunk erről a kezdeményezésről. amikor egy kellemes hétvégi napon összegyűltek egy kultúrházban vagy iskolában a nagyszülők és a gyerekek, és odaültek a számítógéphez, és olyan csapatokat alkottak, hogy a nagyi az unokájával volt egy ilyen kettes csapatban. Kent projekt ez is? Hát én belegondolsz, akkor ketten voltak, csak nem egy gép, meg egy nagyi, hanem a, a kis kütyümániás gyerek. A Egymás segítették, a nagy a tudásával, az unoka pedig a számítógépes ismeretével. Nekem egy kicsit ez jutott eszembe, amikor pintér Robert átküldte nekem a, azt a videót, ami a Magyar Telekom által készített, összehozott kampányban most kikerült a YouTube-ra egy-két héttel ezelőtt, és amiben azt mutatják be, hogy hogyan segítik az időseket ahhoz, akár az unokák résztvételével, hogy a digitális világban igazán felzárkózzanak. Nézzünk bele ebbe a felvételbe, egyébként hosszabban lehet nézni a YouTube-on, de érdemes is figyelni. Aktív állapotban jönnek mindjárt az idősebbek. Orosházán történt. A és és mozgunk közben egy kicsit. Első játékunk a Batak fal. Igyekszünk majd megtalálni mindenkinek azt a játékot, ami a legjobban hozzáillik, vagy amiben a legjobban tud érvényesülni és együtt játszani az unokákkal esetleg. Ebb a korban tényleg fontos, hogy, hogy a koncentráció képességünk javuljon is. Közép, Közé, lent, más. ott. És 25, 25! Azt hiszem az időseket azt törtél vissza, hogy nem ismerik még meg, nem éreztek még rá az izére, mert ha tulajdonképpen van egy kis sikerélmények, akkor már mindjárt fog tudni internetezni. Jó? egy? 24 Pali a, a palibácsinak! Az alsó kapcsolók igen csak lent vannak, és szó nélkül. Minden versenyszülő. Így hajolt, így hajolt, tette ki ezt a kezét, tette ki azt a másik kezét. Jól csinálni egyébként, aki a sikerélményt emelte ki. Gondolom, hogy sokan nem látták, mert apró betűben látszod, de kiírták, hogy YouTuber. Jól csinálni. Tehát ő már ott van Igen. a digitális világban. Ez volna a cél szerintet, hogy egy csomó YouTuber legyen az idősebbekből? Hát ugye a kutatásra, amit mi végeztünk a Telekommal közösen, ugye azért volt ez az apropó, meg ezt a videót néztük meg, alapvetően azt célosztuk, hogy a család hogyan tudja az idősebbeket is bevonni az internet világába, mert egy csomó mindenre alkalmas az internet, amiből a kimaradnak, akkor nem csak a kikapcsolásból, meg a szórakozásból, hanem az ügyintézésből, a kapcsolattartásból. tehát elveszítenek valamit a világból, ami egyébként számukra is elérhető lenne. És ebben a játék egyébként csak az egyik elem egyébként, ha megnézzük, hogy mire használják az internetet az idősek, akkor nincs benne a top 3ban sem, tehát az ötödik helyen szerepel a, a játék, de azért már megjelent az ő életükben is, bár tipikusan nem ez a fajta játék, hol fölkelni és ukrálni kell, meg kinek meg egyébek. Amikor mi erről először beszélgettünk. Az már tényleg jó sok évvel ezelőtt volt, de utána még évekig emlegettük, hogy az idősek, nagyszülők a teleházakba azért mennek, mert egymásnak mutogatják az unokának a fotóját. Úgy veszem észre, hogy most már azért elég jelentősen elmozdult ehhez képest a helyzet. Tehát nem csak az ivíves fényképnézegetésre használják a netet, hanem hasznosságukra is, meg ezek játékra is. Hát ugye alapvetően mit találtunk, hogy mire használják a, a nagyszülők, meg détszülők böngésze és közösségi média. Tehát az változatlanul ott van, ahogy az az láttuk, hogy az ivivnél, vagy a láttuk, hogy másokkal való kapcsolat, tartás fényképek megnézése, híreknek a beszerzése, informálódás hírolvasás, ezek, ezek a legjelentősebbek, és, és, és csetelés, tehát akármilyen meglepő, hogy a csetelés is ott van. És ami számomra a kutatásban a legmeglepőbb volt, hogy azt találtuk, hogy, hogy három részre lehet felosztani az időseket, egy harmad csak egyfajta eszközt használ, de egy harmad már kettőt, és egy harmad háromféle eszközt is használ. Tehát, hogy nem, és az okostelefon egyébként már náluk is a, a, az elsődleges eszköz a PC mellett, egy picit ott van még ugye a laptop és az okostévé. Tehát, hogy gyakorlatilag Gyakorlatilag az időseknek az egyharmada belépett ebbe, ebbe az univerzumban, úgyhogy akár több fajta eszközzel is elég intenzíven használja a saját szerint. Itt nagyon fontos, hogy támogatni kell őket. Tehát én is a, a, az apósomnak, aki 77 éves házi és rendszer vagyok, nagyon sok mindent meg tud oldani, de mondjuk egy bírisirtónak a, a frissítése, vagy valamilyen beállításnak a, a megnézése, az általában rám vagy a sógoromra, aki mérnök. Tehát, hogy kell segíteni a családot, és a kutatásból az derült ki. És egyszerűbb hogy, dolgokban is, ugye? Tehát és itt jönnek az unokák. Igen, egyszerűbb dolgokban is, és az, jön, az derült ki a kutatásból, hogy egyébként ezt meg is teszik a családtagok, tehát körülbelül legyen jó, jó, 80. A százalék, ezt, ezt meg is csinálja, hogy, hogy használják, ez élményforrás is, közös kikapcsolódás, kicsit szórakozás, kicsit ez a effektus is meg, vagy egy forintért megmondom, ez a fordított szocializáció, hogy a fiatalabbak, az idősebbeknek meg tudnak mutatni valamit. Közös pontá válik, ugye itt azt kell talán elkerülni, hogy hogy amikor ott van a nagyszerűnél az internet, akkor, akkor a gyerek ne el egy külön szobába a kis és akkor most elmentük a nagyóhoz, de igazán nem egymással kommunikálnak, ugye pont ez, ez is ezt mutatta, hogy nagyon sok mindenre bele be lehet vonni a fiatalabbakat még az közös programokba. A nagy nyári kánikulában arra gondoltunk, hogy itt az infoszótárban mutatok egy kis sületlenséget. Szó szerint kell értelmezni ezt a kifejezést, mert egy sületlen húsdarabot látunk egy Celeron processzoron, ami jócskán felforrósodott, és a youtuber fiatalember, jól látjuk, igen, egy villával lapogatja a Celeronra a húsdarabot. És hallani, hogy sistereg a hús. Serceg a zsír a celeronon, Serceg. meg is fordítja, a, hogy a, zsír, really a szilikon zsír, <gül> hogy jól átsüsse azt a kis húsdarabkát, <gül> És hát nem mondom el a végét, mert egyébként tényleg megeszi a fiatalember azt a megsütött húst. van egy másik változat a videónak, amiben patogatott kukoricát készít, de ott egy pohára letakarja, mm -hmm. hogy a kipattogzó kukoricadarabok ne repüljenek szét ott a kondenzátorok között. Szóval elég nagy hő termelődik egy akár Celeron processzoron, ami egyébként azóta már nyilván nem működik, tehát ezzel ezt meg is adta a kegyelemdöfés neki. Nem, nem tudom, de biztos, hogy azért jó, jó meleget csinálám egy processzor, bele sem gondolni, illetve nem is gondolunk bele, hiszen... Csinált hőtesztet a fiatal ember előtt, egy vizet rá öntött, és amikor mm -hmm. így elfüst, elgőzölt a víz, akkor, gond, akkor már tudta, hogy 100 fok fölött van. Igen, igen. Az már, az már, ahogy olvastam, az már probléma egy akármilyen processzornál hogyha 100 fok, vagy a fölé megy a hőmérséklete. Egyébként nem csak a nyár miatt érdemes erre gondolni, mert most a műsor jelenlegi adás idej alatt dögletes hőség van, itt bent a stúdióban is, de kint még aztán pláne. Uh, hanem, hanem időről időre, ahogy egyre nagyobb teljesítményű processzorok jelennek meg, és egyre nagyobb teljesítményű gépeket hoznak ki a különböző gyártók, időről időre hála Istennek, csak jellemzően nagyon rövid, rövid ideig előfordulnak olyan technikai fejlesztésbeli, programozásbeli szoftveres, firmware-es hibák, ami miatt egyébként egy nagyon nagy teljesítményű processzorral ellátott szerkezet, az nem nyújtja azt a teljesítményt, amit a vásárló elvár. Ezek jellemzően nagyon hamar megoldódnak, mert, mert nagyon ritka az, amikor ennek hardware -e oka van, egyszerűen valamit nem állítottak be, mert hogy a processzorok azért, hogy, hogy ne lehessen hús mi rajtuk, ezért különböző belső eh, technológiákkal rendelkeznek arra, hogy a hőmérsékletüket visszaszabályozzák. De miért is Azon van erre szükség? Egyébként, hogy kívülről is van rajtuk hűtőborda, meg ilyen fizikai hűtő. Hűtés fizikai is van. hűtés is Na van. de hogy mekkora, milyen típusú szoftveres szabályozási rendszert kell tervezni eh, a, a gyártónak egy processzorhoz, tudnék a hardware gyártónak, mert a számítógép gyártónak, eh, illetve milyen típusú eh, hardveres hűtést kell tervezni tervezni hozzá, tehát fizikai hűtést kell tervezni a processzorhoz. Na, az viszont már a processzor gyártója, produkálja azokat, a, azokat az értékeket és paramétereket, és ez időről időre előkerül. Sok ilyen, ez a téma, sok ilyen paraméter van, több, mint ahogy utána olvastam, több ilyesmi is van. Ennek az egyik változata, ez a TDP-vel rövidített paraméter, amit tervezni Design Power-t jelent. A, igazából mondjuk azt úgy mondhatjuk magyarul, hogy hőtervezési teljesítmény. Ahogy utána olvastam, ennek a hétköznapi felhasználó szempontjából az a jelentősége, hogy nagyon gyakran vagy a kereskedők, vagy a vásárlók, akik utána néznek a dolgoknak, vagy mind a ketten elkövetnek egy hibát. Keresik a processzornak, a TDP értékét. És azt azonosítják a processzor teljesítménnyel. Ami, mint kiderült, nem igaz. A processzor, a TDP, a Termine Design Power, tehát a hőtervezési teljesítmény, az egy nagyon fontos érték, de nem a felhasználónak. És nem hanem, is a teljesítményt jellemzi. De a teljesítményt csak annak egy bizonyos hányadát. Uh -huh. egy, egy, a, a processzor gyártója adja meg, Hozzáteszem, ahogy utána olvastam különböző gyártók különböző módon mérik ezt a fajta a TDP értéket, tehát még ebben sincs konszenzus. Hát akkor összevetni se lehet Ez nagyon nehéz. Mármint egy gyártmányon belül igen, de de mint tudom, AMD meg Intel másképp méri. Uh -huh. Mindegy. Szóval ennek a lényege az, hogy lényegesen kisebb értéket, teljesítményi értéket adnak meg TDP értékként, mint a processzor valós fizikai csúcs teljesítménye. Miért? Azért, mert az ő mérésük fejlesztés során követett mérési eredményeknek köszönhetően ez az az átlag teljesítmény, amit egy normális felhasználásnál, akár csúcs teljesítményt ö, ö, igénylő ö, fel, átlag felhasználásnál a processzor ö, nagy biztonsággal elvisel. a saját teljesítményenek a visszaszabályozása nélkül Aha. elvisel, és te kedves hardwarefejlesztő, tehát számítógépgyártó, aki ezt a processzort beteszed a te alaplapodba, meg a gépedbe, ennek az értéknek a figyelembe vételével tervez hozzá szoftveres ö, ö, teljesítmény szabályozás rendszer, illetve fizikai hűtést. Én nem vagyok ilyen elektronikus meg fizikus ember, az inkább te vagy, de azt tudom, hogy ha egy, egy elektromossággal működő eszköz minél több elektromosságot vesz fel, annál nagyobb lehet a teljesítményed, ezzel arányosan egyre nagyobb a hő teljesítménye is, és minél jobban melegszik az elektromos eszköz, tehát itt esetben a processzor, annál inkább visszaszabályozódik a a, a teljesítmény. Híne. Tehát ez egy ilyen ellentmondásos helyzet. arányban áll egymással a teljesítmény, meg a hőmérséklet. Hű, ennek az optimális értékére van egy csomó paraméter, ezek közül az egyik, talán a legismertebb, a TDP érték, tehát a hőtervezési teljesítmény, ami nem keverendő, tehát össze a processzor csúcs teljesítmény alapján szoktunk processzort választani a gépünkbe, ez a tervezőnek van megadva. Ezért foglalkoztunk tehát a TDP kifejezéssel az infószótárban. Meg és annyit, a meleg miatt. Meg a meleg miatt, és a, és a hús sütés miatt. Annyit még azért hadd tegyek hozzá, hogy a YouTube-on számtalan olyan videót találhatunk ifjú hackerektől, akik valamilyen módon kipróbálgatják ezeket a TDP értékeket. Például leveszik a processzorról a hűtést, majd amikor látják, hogy visszaszabályoz a gép teljesítmény, akkor visszarakja. Hát ezt azért nem javasoljuk a mi nézőinknek, hogy a saját gépükkel kipróbálják, de tényleg működik. De, Tehát... de az viszont troppant idegesítő lehet, hogyha kifizesz mondjuk 900 ezer forintot egy laptopért, egy vadonatúj friss fejlesztésért, és ezt önmagától az eredeti gyári állapotában produkálja az eszköz. Tehát, és nagyon hasznát, egyszerű hasznát, Használod, és egyszerűen lelassul. Sőt, és tök az sőt egész. van még egy következő jel, amikor már a lelassulás után az következik, le is veszed a hűtőbordát, hogy egy ilyen szép vékony füstsík megjelenik, és egyre vastagabb, és szépen elfüstöl a processzor. Vajon kicsit finomabb elítólad a Vajon? hús, mint szilikonzsíra. De akkor margarinnal nem érdemes. Azzal nem annyira, de ha füst is van, akkor érdemes fölé tartani, mert füstölten azért csak jobb. Hajrá! Posztmodem a digitális világ érdekes A műsor utolsó percében arra gondoltam, hogy a kütyűhíradó következik, de ezúttal nyári kiadásban egy analóg kütyűhíradó lesz Justin Viktor barátom szerintem nagyon fog örülni neki hiszen ő is az egyik nagy rajongója a régi kazettás magnóknak és képzeld el, Viktor, hogy új Magnó adott ki a Tascam nevű cég. Ebbe fogom most belenézni, mert egy youtuber úgy rakta ki, ahogy a mostanában divatos, tehát egy ilyen unboxing videóban, vagyis kicsomagolós felvételen láthatjuk. Itt van, a, itt van a felvétel, nézd meg, tehát pont ugyanúgy működik, mint a tínézser korunkban. Kinyitja szépen kazetta. Nagybecsben van egyébként, látszik. 2018 áprilisban gyártották a dekket. This video is about the cassette tape. I miss cassettes. I miss all this hát hogy, hogy hiányzott ez a hisz. Ugye ez a, ezek a zajok, ez a kis analóg zajos És itt látszik a, a kicsomagolás, ugye itt ezek az örömteli pillanatok. Így van, hát ugye korák voltak. Az unboxing videóknak mindig ez az örömteli pillanat, amikor amikor kicsomagolják ja, hát és előbukkan az eszközök. Beépíthető bizony, és Persze. dupla kazettás, tehát lehet mm. másolni vele, Szóval, hogy, hogy minek? Azt nem, közez, lehet, az... nem lehet vele fast dubbingolni, gyorsmásolni, mert az már eleve hülyeség volt, hiszen akkor <gül> romlott a minőséggel a felvételnek, tehát ezt eleve nem nyújtja. És még egy nagyon érdekes dolog nekem ebbe a videóban, ami volt, hogy a Dolby, képzeljétek el, már nem licenszeli a Dolby A és B zajcsökkentő technológiát. Tehát kénytelen volt a, a Tascam saját zajcsökkentő technológiát kitalálni, be is van építve, van egy saját zajcsökkentő, de nem Dolby, mert az már nincs. Őrület van. Most ebben az, az érdekes, mert... nem kellene dolgozni. Tovább, tovább viszem Robesznek a kérdését, hogy minek ez az egész. Nagyon röviden nostalgia, nosztalgia. Tehát aki, az, hát, aki nem... decknek nincs új kütyűszaga. Így viszont van? Hát Szerintem. ez is lehet egy megoldókérlet. Nincs, nincs halott média. Ez egyértelmű. Sőt, mondok egy érdekesen. Én tavaly vagy tavaly előtt láttam erről egy, egy valamilyen felmérést, hogy a, a magyar underground alternatív dj ek zenekarok, etc. azok kifejezetten nyomják a kazettás... Kazettás zeneterjesztés, Tehát van magyar underground hazai zenei kazetta élet, kazettás zene. Ahogy egyébként a régi fekete lemezek is jönnek vissza, amit ugye hibásan bakelitnek szoktak mondani, de amúgy vinillemez. Ezt így kell mondani pontosan, azzal is lehet jókat scratchelni, azokból is beindult újra a gyártás. Na mutatok még egy érdekeset, szintén a kazettás magnók világából. Ez már nem annyira friss, tehát itt a híradójeleg nem lesz annyira anyway, naprakész, de láthatjátok ezt a kazettát, amiben csak az egyik orsó van benne. Az a viccelőttem itt adás előtt, hogy az orsós magnók és a kazettáknak a rossz tulajdonságait ötvözik, mert hogy bele kell rakni azt a felvételt egy külön tekercsről, tehát egy orsóról. Hát ez, ez, a, ez a szertartás, lát tudod hogy befűzi a szallagot, ugye, ha ne a cigarettáról, akkor ezt tudod sodorzani. És befűzöd a szallagot, és várjál, ez még hagyján, hogy Hanem itt már. a tetejénél, ahol a, a Magnó fejlődik. De figyelj, a Zoli, néz, néz csak, Zoli, tehát most fűzi be, ott a, az olsó tetejénél. Láptom, a videó hosszabb egy kicsit elpepecsel vele, amúgy, tehát nem megy ez ilyen egy Mennyi rá. ezt egy másodperc, kell kellett tudnunk befűzni a stúdió Magnót? Hát igen, csak tíz szerekkor a magnón. Hát Ez az. Ugye ezben a dövel, mi értelme van? Szerintem semmi. Szerintem, szerintem nem, nem igazi kocka, akinek nincs egy grundég szalagos magnója otthon vagy a, ebben, a garázsban, de ez csak így Van. együtt. Hogy, hát, hogy hát, hát, szokor egy inkább nem. nem, nem. nem. Hát, szóval és. Szóval három évvel ezelőtti ez a orsós kazetta, vagy orsót behelyezős kazetta, mm -hmm. nem is tudom, hogy lehetne nevezni. Biztos, hogy csak a geek lehet ez érdekes, de láttam olyat, hogy színekkel kódolva, sokkal kisebb helyen férnek el ezek az orsók. Mm -hmm. Tehát uh, ilyen haszna lehet, de hát az, tehát számomra döbbenet, tehát ahhoz az előnyhöz képest, hogy a kazettát megfogod, belerakod a magnóba, és döbben lejátszható, és működik, hát ez szerintem ez iszonyú. Tehát egy biztos én nyakamat tenném rá, hogy ez nem terjed el, mint hogy az elmúlt három évben nem is terjedt el. Vagy, vagy egy anim, anim gif a telefonodon, és akkor folyamatosan mint a, forog ugye a kazetta benne, és nekem a telefonomban például több százezer magnusz halak belefér egyszerre. Visszatérő még, egyébként a Facebookon, ezt nyilván ti is tudjátok, hogy a Ceruza és a kazetta között mi a kapcsolat. Nem viszont. mondom meg most, mert ez már annyiszor elment ez a poén, úgyhogy aki ez tudja, hogy meg. a rakni a 18-as karikát hozzá, úgyhogy ezt inkább adjuk. Okay. Nem, nem, nem, nem, nem, tök, tök nem, igaz, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, a napokban uh, nem, családdal, és van egy 13 éves lányom, és megkérdeztem tőle a na, nagy vigyarak, na mi ez? És simán mondta, hogy mi az, és mondom, honnan tudod ezt? Tehát te itt nálunk biztos, hogy nem láttál soha életedben kazettát, meg kazettás magnót sem. Ez egész biztos. És azt mondta, hát ő YouTube-on látta. Tehát erről ennyit. Jó, akkor a megfejtés annyi, hogy a Ceruzával egy gyors tekertselni a kazettát, aki ismeri ezt a módszert, akár szerezem valamilyen Youtube videót és kommentelje be nekünk a Facebook oldalunkon. Eddig tartott ma a műsorunk a Postmodem. legközelebb két hét múlva jelentkezünk, most már tényleg megígérjük, augusztus 14-én jön a következő műsor. Köszönöm szépen az asztaltárságnak a jelenlétet, Pintér Robertnek, Jusztény Viktornak és Bódi Zoltának, valamint az egész csapatnak, akik itt vannak a stúdióban velünk, tehát akkor két hét múlva augusztus 14-én. Köszönjük a figyelmet! Viszontlátásra, viszonthallásra!